Hei på dig som sitter hjemme i stua, eller er på vei hjem fra skolen! I dag er det dag 32 av korona -stengt. Du sitter her og hører på Hans Bagøyn. Velkommen, Hans! Velkommen! Og... Takk, mener <laughs> <laughs> Ja, men det er hyggelig å ønske deg å være velkommen også. Hei, hei, det uh, mulig, ja. <laughs> og jeg heter Johannes, og er uh, fra Flame Fritidssenter, fritidsheter. Rittet seter, ja. Nå er vi i gang, ja. ja vi i gang. Og jeg som uh, igjen måtte prate i... I uh, Jingling? I Jingling. Ja, ja, ja. Men sånn er det, Hans. Altså. Jeg, jeg har gitt opp, ja. Ja, jeg ja. vet. <laughs> det, er det, er, det er mange som har gjort. Ja. Jeg tenker at uh, du får bare kjøre på å være den du er. Ja, men det, ja. det er bare sånn jeg er. Det er enten så må, ja. enten så må man... Uh, Ta til takk i alt jeg på å si med det. Ellers så må man gå og irritere seg. Og det er ikke noe poeng. Jeg må gjerne gå og irritere deg. men si ifra da. Det er helt i orden. Jeg skjønner jo at du sliter lite om dagen. Etter en dag med meg så må du hjemme og sove. <løs> ja. Nei, men det er, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke deg som er grunnen til det, Hans. Det er... Åh, oh, nei! nei. Det er, det er, jeg fant ut i går at det har blitt veldig lite ute. Ikke sant? Ute i sol og frisk luft og sånn. Og da har jeg en tendens til å få litt sånn D-vitamin-krakk. Krakk? Krakk. Eh, og jeg har ikke tatt tran i hele vinter. Så jeg, jeg er rett og slett litt lav på D-vitaminer. I tillegg er det pollensesong. Og, det, og med pollenallergi-medisin så blir det ganske trøtt og slitent. Ja. Eh, jeg merker det selv, ja. Eh, kommer hjem om dagen og... Spis middag. Ja. Og liksom... Jeg ja, ja, har jækla ja, mye jeg skulle gjort hjemme. Mm. Uh, jeg tar i morgen. Ja. Det skjer jo ikke. Nei, ikke sant. Nå er det noe som henger veldig over meg. Jeg skal ha gravd litt hjemme, uh, fordi vi nå får uh, fiber. Uh. som må du gjøre litt sånn eget arbeid. Ja. Og da er jo greia det, at jeg skal grave, det er ikke mange meter, da. men uh, nok til at ja, den kommer og installerer på fredag. Hallå. <laughs> nej, nej, jag känner på det själd an så akkurat nå eh uh, så märker jag att jag har väldigt mange projekt igånge. ikke hjemme, men på jobb. Ja. Uh, det skal rapporteres gamla söknader, nya söknader ska sättas i sving. Uh, vi ska ha vi skal lage streamingstudio här, vi ska ha lägga bandrum. Det er väldigt mycket upp i huper man då och vissticke jag är väldigt sån att visst jag om jag visst jag ska göra nå som är jobba med det. Og så må jeg ha et klart skille når jeg begynner å jobbe med noe annet. Uh, det kan, kan godt gjøre flere ting i løpet en dag, men jeg må sette mig en tid, og så må jeg gjøre det når jeg skal gjøre det, og så må jeg gjøre noe annet når jeg skal gjøre det. Ja. Hvis ikke så blir det bare sur i hodet. Men uh, der var jo jeg egentlig litt flink i dag, fordi at jeg, kom, jeg hadde en plan for dagen. Ja. Og jeg har, det er en ting jeg ikke har fått gjennomført, men liksom jeg har fått gjennomført alt det andre. Ja, men det er kjempebra. Ja. Uh, schmack, schmack, schmack, smack Ja smakk, smakk, smakk, smakk <laughs> quack, quack, quack, quack <laughs> whatever men, uh, og det har jo gått etter plan uh, og det er litt sånn lurt å ha hva skal jeg gjøre i morgen for eksempel mm. det er ja. veldig lurt uh, men så hender det jo på en måte at det, det kommer noen i jula ikke sant? Eh, ja, det, det, heter, det, det heter trøtthet trøtthet, ja, ja det heter trøtthet ja brantant mm. og og <laughs> sånn vi, latskap latskapen antikt ja, ja også en ja. også en viktig faktor eh, å huske på her eh til i morgen faktoren mm, ja. ja prokrastinasjonsfaktoren ja mm. Mm. Har du, så har du gode kolleger det är också ja. en faktor som ofta får ting lite till eh känner man bli lite rotete <laughs> eller utsatt eller eller förråd för for den sak skill. Vi har fått ja. det mycket bra här i människan har gått, men eh uh, sånn som i stad då vi driver och när vi driver och målar upp till att bygga hyllor och sånting och du plötsligt ser en PC-skärm och tänker, "Ah, den måste vi ha." Och då och börjar är på streamingrummet med en gång. <laughs> då blir jag stressad. Då får jag lite sån där. Åh, oh, nå gjorde vi dette!» <laughs> Ja men, ja, men jeg har tusen ting i huet. Altså. Ja, jeg vet det. Akkurat som en litt sånn, Ja, jeg ikke sier det. Nei, jeg skal ikke si det. Jeg, ikke det. jeg har ikke tatt det glasset i det. Som er oppe i glasset. Så, og jeg, og jeg det veldig godt. Jeg, jeg synes også dette her er veldig gøy å jobbe med. Og så ble det bare... Brrr, for det funket jo ikke. Nei, det er ikke sant. Sånn er det. Sånn er det. Men, men vi begynner å få, apropos streaming og, og, og kamera og sånn, så begynner vi jo, og vi begynner å skjønne det litt mer nå. Ja, vi gjør det. det. Eh, se nå, jeg har switcher, så det holder her. Ja da, og lyden er, lyden er ganske grei for åpentligvis. og, ja, det, det og helt konge vi har funnit ut vilka skärmar och vilka skärmar och vilka skärmar vi inte kan bruke till att monitorera detta här och så videre och så vidare ja. så det ting faller liksom sånn sakta men säkert på plats det gör det men men nu har jag det är ja jag jag måste bara blir stressad av att ha så många lösa trådar Uh, ja, men jeg, jeg vil egentlig, nå vil jeg egentlig ferdigstille dette her, greiene her. Det, det vil jo jeg også, men vi må ha penger en, til det. Det er en sånn der sekk med noe greier oppi. Mm. Ja. Ja, det en, ja, det er et lite trarylass fra bustin.no <laughs> liksom, før vi er ferdige her. <laughs> det er pluss at, uh, vi skulle hatt litt mer cash. Ja. ja. Så ja. har du noe ekstra cash til å bare donere. Ja, jeg har en tir i lomma, det er en start. <laughs> Nei, altså nei, en, <laughs> vi, nei, ja, så att vi tiggar efter donationer, alltså är en offentlig institution. vi kommer till att klara oss. Kunde ju vara en rik onkel som hörte på det. Ja, det kunde vara ja. en rik onkel från Amerika. Ja, vet aldrig. Eh, nej, vet aldrig. Ehm, um, nej, men men alltså har jag tänkt liksom sånn, alltså det kan ju vara lite att uh, vi känner alltså eh uh, att vi blir lite sån av at det ting er i förändring igen. Det er veldig i endringen om uh, var jo første skoledag i dag. Ja. Det uh, har vært veldig, veldig mye regler. Det mm. har uh, vært brenta igjen i dag. Uh, det er stor forandring ja. å komme på skolen og, og være her. Det er det. For dem. Uh, og jeg var litt inne på det i går. Det er å komme, stå i kø utenfor, med en meters avstand. Mm. Gå in eller bli hentet, gå in, få en dusj med en annen tilbake, eller gå og vaske seg med såpe. Finna plassen sin. Alle får en plass hvor de skal sitte. Du uh, kan ikke forlate rommet. Du får ut noen pauser, eller at du må på do, og da er det jo kun en som kan gå på do om gangen. Mm. Uh, sorry, girls, men en om gangen. <laughs> Sånn er det bare. Ja. Eh, og så er det det at... Nå er jeg litt ute, men jeg skulle hatt en sånn sånn. Ja, det er kommet. Eh, og så er det det at uh, i matpauser og sånt nå, så må man uh, også holde avstand, og man kan ikke bare fly runt omkring på skolen heller. Nei. Fellesområdene på skolen er stengt. Eh, enten så har man uh, mat på plassen sin, eller er ute. Mm. Og så kan man ikke gå hvor som helst ute heller. Nej? Man skal ikke gå og blande seg med de andre basene og vice versa. Og dette här är jo en kjempeomveltning for elevene, men det er også en omveltning for oss. Mm. Fordi vi har jo uh, ventet oss til en litt sånn uh, casual uh, stil her på skolen, mens de ikke har vært elever her. For da har, er det jo bare vi som har vært her. Da har, da kun, har vi kunnet gå fra dører, åpne... Vi har kunnet uh, gå med caps, Hans, i, uh, i uh, gata Lure, her. Caps. Skateboard og, og, og heter det for sparkesykkel. Så, og, og, og, og andre ting. Og, vi har kunnet dra ting ut i gangen hvis vi rydder for eksempel, ja. og la det ligge til dagen etter. Nå eller, er det litt mer sånn tilbake på. Eller over på helgen, neste helgen. Og, ja, ja, ja, ja, ukesvis. Ja. Uh, og, sånn er det. Og, det er klart, når man, når man har, kan ta sig de frihetene, så går det litt fortere å, å få gjort ting. Eh, og, og vi kommer nok til å gå fra en del dører ulåste nå i denne perioden fremover. Eh, litt redd for det. Jeg ja. gjorde det senest i dag. Så, ikke sant? Så og nå var, sier vi det til dere der ute, sånn at dere er klare over at det kan stå dører åpne. Eh, da, det medfører to ting. En, eh, da burde dere helst ikke gå inn der. Og hvis det står noen dører åpne, så sier dere til noen. Men, når, når vi vet at alle vet at vi går fra dører og ruller oss det, så må vi skjerpe oss også. Det er helt klart. Det er helt <laughs> da, klart. Da, da er vi nødt til å ja. huske på det. Men det er litt sånn, bygge på litt tillit da. Ja. ja, klart det. Det er viktig, det. det er en kjerneverdi i Nordre Follow. Det har ja. hört. Så Sånn er det med den saken. <laughs> ja. <laughs> Ellers så var det veldig, veldig hyggelig å se alle disse små trollene igjen. Ja. Ja, det var det. Jeg har ikke sett så mange, ja. Nei, men jeg, jeg kom jo sett, litt senere. Jeg har sett stort sett alle. Mm. Eh, kjempehyggelig. Um, og det var blandet følelser, skjønte jeg. Og det kom, å være tilbake? Ja, mm. det, det var det. Det så jeg. Og var det, det noen som synes det var uh... Ja, kanskje bedre hjemme. ja. <laughs> Og jeg kan forstå det. Man, man har nå vært hjemme ganske lenge. Det var... To måneder. Ja, dette er dag 30, 32. Og det, det vil da si at man har vært hjemme mye längre enn det. Ja, ja. For dette er jo bare skolestengte Vi stengte. 32 skolestengte dager. Ikke sant? Og da kan du trekke fra fridager og helgedager og, og helger og alt. Ja. Um, så det er jo mye lenger, det er jo over to måneder, eller runt to måneder da. Vi stengte jo ned torsdag 12. mars. Yep. I dag skriver vi tirsdag 12. mai. Ja, to, to måneder. To måneder. Ja. Ja. Og da skjønner jeg at man fort legger til sig en vane. Mm. En livsstil. En livsstil. Jeg hørte her at, hva var det for noe man sa at uh, man legger til seg en vane i løpet av, var det 30 dager, 20 dager, et eller annet sånt nå? Ja. Og så en livsstil, så blir det 90 dager eller noe sånt nå. Ok. Ja, det var, det var noe sånt nå. Ja. Og, ikke sant? Og er det, tar det like lang tid å snu det, eller tar det lengre tid? Stod du noe om det? Stod ikke noe om det. Nei. Nei. tenkte ikke noe over deg. Eller jeg hørte det. Det ligger jo litt det var, livsstil, en, en det, det var vel eh, sikkert på radio-rock. <laughs> ja, favoritt-kanalen <laughs> favorit, radio min. Uh, min. Ja. Er det mye rock der, eller? Ja, ja, men det er jo egentlig bare det samme her, er det. Ja. Ja. Så, men det er litt tyngre. Oh, we're halfway there. Oh, Det er mye sånn rock, er det ja. ikke det? Ja. <laughs> Nei, ikke akkurat sånn puddlerock, da. Okay. Nei, det er litt tyngre. Ja, ok. Ja. Ja. Det er det. Men det är inte det, er ikke, det er ikke mayhem och dimmu liksom. Nej, nej, nej. men det går mycket eh, Motorhead AC den typen. Ja, men det är klurda grejer. Men det, men over, uh, rage against och ja, ja, ja. så sånt. Men det, det går liksom i to, tre av de samma låten hela tiden. Ja. ja. Det är inte helt, helt det vår brukar eller vad heter det för nå vår målgrupp höre på. Nej. Uh, for det har vi jo faktisk oversikt over Ettersom uh, vi uh, Legger ut disse podcastene på Spotify Så kan vi se Hva uh, Våre lyttere hører på Av andre lyttere mm. Nei, av ja, andre artister mener mm. uh, Og det er ikke akkurat Motorhead og ACDC Det er uh, TIX, Kygo, One Direction The Weeknd og Dua Lipa Ja, ja. ja. Där ligger vi i den gruppa vi sant? Ja. Er det noen her du ikke hadde hørt om før? Eh, Nej. Jeg hører på alt mulig jeg, altså. Ja. Selv om Radio Rock står på i bilen. Du slenger dig på seselongen sl når du kommer hjem og setter på lite uh, deilig tiks og slapper av etter dagen. Ikke akkurat. <laughs> eh, jeg kan godt klare meg uten det. Ja. Ja. Så det er ikke noe problem. <laughs> Nei, jeg gjør ikke det heller. Jeg hører egentlig på veldig lite musik hjemme. Ja, jeg gjør for så vidt det jeg eh, Det blir mest i bilen. Nå var jeg litt fjernet her, hørte jeg. Ja. Eh, litt mest i bilen. Eh, fjernet er fordi at jeg sitter sånn. Slapp deg. Eh, det blir, ja, som sagt, mest i bilen. Det mm. har sagt 400 ganger nå. nå. har du sagt i hvert fall fire ganger. Ja. Ja. <laughs> eh, og så er det liksom, ja, så blir det ikke så veldig mye mer enn det. Nei. Nei, ikke sant? Og jeg hører egentlig ikke på så mye musikk i bilen engang. Jeg hører mest på podcast jeg, når jeg er ute og kjører. Ja. Eh, Samboeren min har sagt at jeg blir veldig uoppmerksom når jeg hører på musikk og kjører. Ok, at jeg hvorfor kan, det? Nei, at jeg... Begynner å synge med og... Ja, ja, ja, ja. ja, gjerne det. Eller, kanskje jeg lever meg inn i det da. Kanskje tenker tilbake på en konsert jeg har vært på, eller... Eh, begynner å tenke på hvordan det har tatt det opp eller, for jeg er jo litt sånn jeg er glad i musikk og spiller musikk selv, og jeg liksom jeg begynner kanskje å tenke på det tekniske rundt eller, ja mm. og så plutselig så, så er det en kø og så ser jeg den litt sent, og så høgger ja. jeg litt i bremsen Du ikke, så Espe, eller? <laughs> ja, jeg så det, det så? Ja, jeg er kjære Jeg bare, bare kødda Ja <laughs> Ja da, da, da skvetter du jo til fra passasjeresertet da, ikke sant? Følg meg! Følg meg! Så du ikke den nå? Ja. Jo, selvfølgelig så jeg den. Jeg bare, jeg bare fjerner litt sånn rustbelegg på bremsene, sier jeg da. Ja, ja. Jeg er vel litt i en annen verden, ja. Det er veldig fort gjort. Har du opplevd att du har vært ute og kjørt, og så på en måte våkner du plutselig litt, og tenker, oi, er jeg heralt? Da, er jeg heralt? Ja, mange ganger. Ja. Det skjer stadigvæk. <laughs> Men jeg vet att det er til stede når jeg kjører. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Det er bare det at, oi, der var jeg en. Ja. <laughs> Men det er fordi at man sitter kanske i en tankerekke eller et eller sånt nå, ja. og blir fort av, selv om man følger med og er helt med i trafikken, så er man litt fjern for det. Ja. Uh, ja, altså... Har masse tanker i hodet eller whatever. Noen ganger så føler jeg på en måte at uh, livet er litt sånn nå, jeg. Oi, er vi häråt. <laughs> jo, men altså, jeg skjønner hva jeg mener. Nå skulle vi... Vi 12. mars. Ja. Det føles ja. ut, det er ikke så lenge siden. Ja, men du kan jo tenke... Prøv å tenke litt tilbake, da. Hva uh, alt man har gjort i mellomtiden? Ja. Har vi gjort ja. så mye? Ja, vi har gjort det. Vi har gjort det. Altså, jo, når man tänker tilbake, uh, ja. når man begynner å tenke tilbake, så... så så skjønner jeg hva du mener. Men, ja. men allikevel, den grunnfølelsen av at «Oi, men, men, men det, er sånn, det er 17. mai til, har du gitt?» Ja, men det er sånn. Av og så kan det hende at det er ting jeg gruer meg litt til. Ja. Uh, ikke sånn kjempemasse, men uh, så tenker jeg bare jeg, «Ja, men jeg er jo tilbake her uh, allikevel om bare litt kort tid. Ja. Da hjemme igjen, for eksempel. Ja. Det går jo fort, det. Ja, ja. Sånn, ja. ja. ja, ja. Det, er, det er litt sånn skummelt, fordi at livet går utrolig fort. Ja. ja, det gjør det. Vi er, vi er på jordkoden bare litt rann. Et um, mikrodosekund. Ja, ikke det engang. I den store sammenhengen. Uh, scary. Scary, scary, scary. Spooky, scary skeletons. Derfor Nei. så vil jeg si benytt deg av livet. Ja, benytt deg av livet. Hilsen en som sitter hjemme og spiller Minecraft. Gå ut og bruk dagen. ja. Nei, eh, gjør det beste ut av livet ditt. Eh, Få med deg mest mulig ting å ta. Ikke, eh, gjør ting som gjør deg glad. Ja, men ikke gjør masse dumme ting. Nej, men altså hvis, hvis, uh, hvis uh, å løpe en tur gjør deg glad, så gjør det. Og hvis man uh, sitter og spiller Minecraft eller Fortnite eller whatever gjør deg glad, så gjør litt av det også. Ikke sant? Ja. Gjør okay. ting som gjør deg det. glad. Helt enig. Og eh, hvis noen sier, hvorfor kaster du bort livet ditt på sånne ting, så sier du, ser jeg ut som en som ville kaste bort min egen tid? Har jeg det bra, eller har jeg ikke bra? Ja. Koser jeg meg? Ikke sant? Jeg koser meg. Ja. ja. Og da er det greit, da. Ja. ja. Sånn har jeg. Ja. ja. Lov det. Det er, uh, vi, som du sa Hans, vi er her i et, et, et, et blunk, et nanosekund, ja. ikerosekund, kall det hva du vil. Mm -hmm. Gjør det beste med tida dere har her, og hvis det er å kose sig og spille Minecraft og uh, ta en løpetur eller spille fotball, eller uh, være med venner, ikke være med venner for den saks skyld, være med noen få venner, mm. uh, ja, så gjør det. Ja. Det, det er, og så er det jo sånn at vi har jo triste dager og leiedager og masse sånn og, og det er liksom prøv å tenke litt positivt ja. Ja. og hvis det er noen som for eksempel er slemmedre da på en måte mm. eh, på en eller annen måte eh, digitalt eller fysisk eller sånn så ja, skal jeg si eh, glem dem ja. Ja. fjern dere fra dem Putte, putte Det er ikke verdt å være sammen med dem si sånn. Ta et godt steg Over det og gå videre ja. Ikke heng dere opp i det eh, Det er dem som tar på det Ikke dere Du, deg, meg mm -hmm. Du hans Ja Og meg hans for ja. Ja. Kom oss videre i livet Absolut. Det er så mye mye annet gøy i livet Å uh, finne ut av Ja, det er det vill man Minecraft for exempel. För exempel. Apropå uh, Minecraft, nå skal jag egentligen se, si, då ska jag egentligen se si ting, men jag kan uh, ta Minecraft först sen uh, det var et apropå. Eh uh, på fredag mm. så er uh, Minecraft-konkurrensen vår över. Hej. Hey. Uh, skal vi köra vinner som vi gjorde sist. Det vill bli streamat live til Youtube. Eh uh, Nå ska jag vara lite sån keepoxen och bättre gå in på Facebook och för att finna den länken. Jeg kommer til å publisere den på Facebook og på Instagram. Det er, Instagram. Gjort, vet det. Det er, det er bare dit. vi gamle voksne ja. som er på Facebook. Altså. Men har du prøvd å publisere en link på Snapchat, eller? Nei, det går ikke. Nei, det går ikke. Det er dritvanskelig. Det uh, og uh, som det jeg vet om markedsføring, er at ungdommer kommer ikke til å... Uh, hvis jeg skriver uh, «gå på Krokstad fritidsklubbs, YouTube på Snapchat», så er det ingen som kommer til å det. Du må kunne trykke på det, hvis ikke så er terskelen for høy. Jeg vet ikke. Uh, så sånn er det. Eh det blir veldig kult. Det Nei, er, det vi, er det Via Krokstad Ja, hvis vi, ja. vi ja. der et samarbeidsprosjekt. Det var dagens reklame. Det var dagens reklame. Ja. Eh, vi samarbeider litt om disse tingene her fordi de har vært litt sån ute på streaming og videofronten enn det vi har vært. Mm. Eh, de har utstyret og kompetansen og mm. da strømmer vi det til deres YouTube, men det er jo et omfrittidsprojekt ett mm. samarbetsprojekt mellan ja, några ja. klubbar i Uppsala ja, ja. och Nudle Follow ja, ja. men ja sorry beklagar vissa ja, ja. gamla kommunerna sitter gott i ja. um, det är det ene, så visst du har ett lite byggverk i magen så får du ut nå för fredag uh, det andre jag skulle se si, det var att detta var väldigt deilig jag kände att skulderna mina de slapp lite når vi satt oss ner här och började prata det er liksom, når du lukker den døra, så kan du stenge resten av tingene ute. Da er det bare dette som vi snakker om nå, som skjer. Skjønner du hva eh, Ja, for når vi er utenfor det rommet her, så er det, å, skal jeg gjort det og det, det det og det og det, og masse sånn. så har det mange som... Eh ja, noen som maser om det, og noen ja. som ska ha gjort sånn, og... og ja, det har jeg merket allerede fra, <laughs> ikke barn, men... Ja, fra ja. kollegaer. <laughs> eh, og det kjenner jeg litt på. Mhm. Men det var veldig deilig. Det er hyggelig da. Men uh, jeg kjenner selv at kommer in. her og liksom det er, slapper, det er liksom kjempe av. digg. Da har vi sittet her i 20 minuter og skravlet om uh, ditt og datten. Og uh, det, det trenger vi. En liten Us. pause i hverdagen. Det gikk veldig kjapt i 20, ass. <laughs> Ikke sant? Ja. Ja, en, så, så det. en ting jeg har lyst til å si uh, videre er at jeg har fått en mail fra min chef. Uh, Mm. Uh, Herr Stein Østing, som er uh, uh, avdelingsleder i Ung Fritid. Den mm. avdelingen som alle fritidssenterne, klubbene og kaféene befinner sig i. Mm. Uh, og den uh, nyheten er som følger uh, alle fritidstilbud for ungdom i gamle oppegård. Mm. Det vil si Vaspån, Tårnåsen, Flame og Hjørne. Ja. Vi, uh, vi forskyver vår... Uh, arbeidsoppholdsperiode. Det var et veldig sånn kommunalt, byråkratisk, tungt ord. Eh, men det vil egentlig si at vi stenger. Ja, vi skyver den, ikke fremover, men skyver den tilbake. Vi skyver den tilbake. Eh, det medfører at denne uken er den siste uken eh, i prinsippet hvor vi er på jobb på Flame og på alle disse stedene. Ja. Eh, dette gjelder de som er klubbledere. Ja. Eh det, det gäller folk jobbe. i mindre stillinger, klubblederarna ja. skal jobbe fram til vi tar ferie. Type Hans. Type Hans. Ja, han ska ha ferie. Han ska ha ferie i vart fall fra Flame. Du skal jobbe litt på skolen då. Ja, så på kolben och så vidare, ja. men sen kan ikke du plaga mig med några hyllor eller någonting, så jag kan faktiskt inte. <laughs> det var synriktligt ja. lejt. Ja, men då får väl liksom jag sitta in på det rummet eller då. <laughs> Nej, då låter jag lås, det vet du. Ja. Och ja. det arbetsupphållsen låsen som går in. Ja. Nej, men det, dette detta här har vi valt att göra fördi eh, altså, vi skjuter två uker i begener. Eh, vanligvis så vi, stenger vi klubben for sommeren i slutten av maj. Nå velger vi å gjøre det fra og med mandag 18. mai. Mm. Eh, og det gjør vi også fordi at da kan vi åpne to uker tidligere. Eh, det var ikke så bra. Jo da... <laughs> vanligvis så, så har man pleid å åpne cirka to uker etter at skolen starter, rundt 1. september. Eh, mm -hmm. Nå vil vi åpne Skolester. samtidig som skolen skole start til høsten i august. Ja. Um, jeg har snakket litt med dere der ute, eh uh, klubbstyret mitt har jeg snakket med blant annet uh, angående dette her. Og det jeg har fått høre av de er at de synes selvfølgelig at det er synd, de skulle ønske at uh, Flame kunne være åpent når som skolen åpner og så videre. Men samtidig så er det også veldig sånn stor forståelse for at uh, det hadde ikke blitt det samme. Eh uh, det ser ju det ser jo dere som har varit på skolen i dag bland annat att uh, det er ikke, det är som att vara på skolen i februar, och vara på skolen i dag. Nej. Och en annan ting där, det är det att uh, du ser uta genom fönstret här Johannes så är du satt upp masse spärrband mm. och det gäller ju för alle som beveger sig inne på skolan. Ja. Och köra klubb nu hade inte gått om då man inte har klubben och ute. Ja. Egentlig? Ja, faktisk. Fordi det, det handler ha om smittevern, og da måtte de stakkerne som var på jobb den klubbekvelden for eksempel, og da vasket ned hele skolen mm. der, de, altså der de som kom på klubb hadde vært. Da. Ja, og det, det har vi rett og slett ikke ressurser til. Nei. Så derfor så er det gjort på den måten der, og så håper vi at uh, vi kan gjennomføre så vanlig som mulig til høsten. Mhm. Det er, gjenst, er mitt hånd. Det jo å se hva som skjer til åpningen. Det vet jo ingen enda. Nei. Det, det må vi jo bare ta når det kommer. Yes. Det er jo ikke noe annet å gjøre. Neida. Vi krysser den broen når vi kommer til den. men Så får vi håpe at det ikke blir noe oppgang i smitte og, det, hva heter det, heter det R-tallet. Ja. Ja. Um, smittetallet smittetallet att ja. det håller sig stabilt under 1. Mm. Eh R-talet är ju det som eh, reproduktion heter det. Ja. ja. Og det är ju om eh, talet är under 1 så de som er smittade smittar mindre än en person. Ja, ander det om. Om talet på 2 så smitter en person 2 personer. Ja. Enkelt förklarat. Enkelt förklarat. Ja. Um, mm, Så det, det håper vi på Og da håper vi at dere har forståelse for uh, Hvorfor vi gjør det på denne måten her Da um, um, er dere i alle fall informert Ja, ja. <laughs> <laughs> Det bare durer altså veldig nede i buksa Skjønner Telefon, telefon, oi, oi. jeg måtte bare se <laughs> Jeg måtte bare se vad det var for noe. Det var så mye, men det er jo Teams da, i bøtter ja, ja, ja. og spann som kommer opp her, da. så da. Sånn er det. Sånn er det. Ja, jeg har jo ikke slått av det her greia ennå. får jo teams i hytt og gevær overalt. Ja. Og for, for hver melding du får, så får du også en mail om att nå har du fått melding. Ja. ja det är ja. veldig kjekt. Så uh, mailboksen min var litt overfylt, kan du se. Eller tro. Eller, det tror Mm. Nei, men dette var jo hyggelig det, Johannes. Veldig, veldig hyggelig. Vi eh, drar jo på en halvtime igjen, nå. Det gjør vi. Ja, eh, vi kunne sikkert ha dratt på en halvtime til, da vi. Ja. Ja, men kanske vi skal spare oss litt. Jeg lurer litt på det. Ja. Jeg tänker at eh, dette var bra for i dag. Ja. Eh, vi kalte egentlig programmet i dag korona-stengd. Kanskje vi skal ha kalt det Corona åpent Ja. Jeg vet ikke. Korona-åpent dag én. Mm. Jeg, jeg har liksom lyst, lyst til at vi eh... Men nå har ikke alle kommet tilbake enda Nei, det er noe med det Vi kan vente noen dager til alle er tilbake Med å liksom avlyse korona stengt Ja, jeg tror det Og så tror jeg vi bare går over i en ukentlig ja. version av eh... Flåtestapodden eller noe sånt nå. Et eller annet ja. Sommerferie og Oi, her Ja, var en Da var det en timestel, ja, ja. <løp> Gøy <løp> Ah, her, ja. her, uh, klar. Men uh, vet du hva? Uh, da sier vi takk for i dag Nå har vi sagt mange nok pene ord om livet og hva man bør gjøre med det og så videre, så vi trenger ikke si mer enn det Men uh, håper dere får en veldig fin dag videre Snakk oss kanske morgadagen Kanskje, kanskje ikke vem vet? Hvem vet? Hvem vet det? Show must egentlig. go on Eller? Show must go on Eller?